Euskal Herrian baratze zain andana bat bada eta parte bat behutegietan ekoisten balin badie, beste parte bat kanpuan egiten die eta guaai beanta harttzen nahi Jean-Michel Urrutiarmendaritzeko baratzen zaina da sarruko barrarattzekiek egiten dutu biologikoan eta saltzen merkatu eta amapetan unana zerdian aurtenko ua e, ba, zen. inkitatzen has se dirazen denbora bizkigitsua da eta hotza eta, bon, e, biztan denak, eskolegian gure lurrak pixka pizuak dira, behaz, uh, urez ahantiak dira, behar dira utzi xukatzeat, erana edu, uh, eta ondoko astetan erten dute eurian, behaz, erana edu ondoko astetan ere ez giela kanpoan hasiko lan ean, asiagira, argangoratzen asiagira, ez dakiko ze aurten, aro ukanen dun. Ni beldor niz, pixka bat, bi mila eta hama bezalako urte baten eta entzinean giren bi bilata mailrua nor, ba ni gukusten euriintsin eta eskainarte. Patrick Larondo aldiz biria tuen plantatygda eta hunentzate egoerra txarada. Gu etiko hasten dugu, ez dugula igi jo be klender esplikatzen dugu ez hol, dela geio eta oradera. Hemen neitz eta entzina ciriku dingia kasikako dingia izan, en dute ala ere denboratza ja dela, konprehintzen dute Eta mercatiat eludan elu jendea eh, sensibilizatua da, nahi bauzu, tukiko laburantzari ikusten dute, komprimintzen dute, eh, kalitatea sekatzen dute, eta komprimintzen dute be gure eh, ekoizpenaka haroarekin eh, har, balintzatua direra. Hala, haro txarra de eta estugula, estugula gauza, uh, uh, hot dela, eta ez dugula deuzekitean arkanpoana, ez dugula gure lagantzi nazionala, hort dela deuzekiztolak usatzen, komprimintzen dute. Ondo joak badu talde debatetike baratsekie eskaitzen den derako ze ta beste tike esin segurtatze horrekin klienten galtziai arriskatzen da